היפופוטאנט! שלום לכולכם, מה שלומכם? יופי, היום נבקר בתחנת רדיו אמיתית. בואו ונתחיל בסיור, אתם קבוצה תפוקה, אז בואו נזדרז. תסלח לי שאני מתערב, אבל האם נראה היום את עולם התקשורת מזווית בלתי שגרתית? מי יביא אותו? מי יביא אותו? אני אמרתי לכולכם להעביר קשר ולא לספר לאף אחד! עדכנתי ציטוט לטלפון שלך כדי לדעת מתי מתרחש הטיול הבא! טוב, יש לנו נוהל חדש בטיול, צריך מתנדב שיישאר בכניסה לשמור על הנשק. אתה! אבל אין לנו נשק! כן? אז מה זה? אה! אוקיי, לעצור חבר'ה זאת התקליטייה, פה יש דיסקים מכל העולם, אותם משמיע השדרן, שאותו נבקר בהמשך. אם יש פה דיסקים ולא תקליטים, אז למה קוראים למקום הזה תקליטייה? אה, כי זה... אמרו ש... הייתה פה... כי אנחנו... הרדיו... תרקוד! <אח> תרקוד, גדול! <גבר! אח> תרקוד, גדול! <גדימה! אח> בוקר רון בייבי! קדימה לרקוד בייבי תני לי את זה! בוקר טעם, תל אביב! אל תיגע בכלום פה! אני לא שובר, יש לי חוש טכני מפותח! זה לא זה, אתה עלול להעביר מחלות. נמשיך. ואנחנו ממשיכים בדרכנו לאולפנים עצמם, אתם תוכלו לראות הרבה סלבריטאים חולפים במסדרונות. אבל אין פה נפש חיה! כן? הנה. איפה? מאחוריך היה לואיס. איפה? הוא רץ מהר, לא רואים! הופ! מייקל ג'ורדן! איפה? קופץ לגובה נורא גבוה, לא רואים! אלי אוחנה! איפה? יצא מהדלת, אתה לא מסתכל! די! אתה מתחכה! המדריך, מה זה? או-הו! אלה צוות היפופוטאם, והם מבודדים מהשאר. נותנים להם פה לעשות תוכנית, זה פרויקט שיקום של הרדיו. לא להתקרב יותר מדי לכלובים. אני מבקש לא להאכיל את השדרנים. שימו להם לזה עם הגבות. לדרך. זהו אולפן השידור מעבר לזכוכית. הידעתם שאני עבדכם הנאמן שידרתי פעם פינה למוצרי חלב? אתם ודאי מזהים אותי מהתוכנית של מושיק תימור בקול ישראל ביפנית לעולים. אה, כן? כן, כן. זה מה זה מה? כן, מה כן, כן, כן? ממתי יש עולים מיפן בארץ? אתה רוצה? אני עולתי מיפן חוץ ממנו. ההסבר הוא פשוט מאוד, בור. יש הרבה מכוניות סובארו על הכבישים, נכון, חבר'ה? נכון, נכון. הסובארו, אחד משלבי הייצור שלה במפעל היפני זה לסגור לה את הפגש, נכון חבר'ה? נכון, צודק, צודק. עכשיו, היפני הוא קטן, אין לו מבנה גוף גדול כמו בארץ, הוא לא אוכל הרבה מוצרי חלב, הוא חלש מכדי לסגור את הפגש מבחוץ במכה. אז הוא נכנס פנימה ומושך מבפנים עד שזה נסגר. ככה שלכל סובארו בארץ יש שפני קטן מאחורה. הבנתי, אוהדו? זה לא, אל תיפגש, זה לא עליך. אתה אוי, מעניינת, פרסמת עליה פרסמתי עליה... אמרתי לך לשמור על הנשק, לא? אה! אה! זה המשדר. מכאן שולטים בשידור כולו. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו גלי צהל, השעה ה-11, באולפן עומר פרנקל עם החדשות. גורמים מדיניים מביעים הלילה סיפוק מתוצאות בחירות הפרלמנט באיראן. לדברי אותם גורמים, חיזוק כוחו של הזרם המתון באיראן בהחלט עשוי לייצב... בהחלט... זה החדשות פה. עשוי לייצב. בואו ניכנס בשקט נאומה. לדברי אותם גורמים, חיזוק כוחו של הזרם המתון באיראן... סליחה, מה אתה עושה כאן? אהלן חבר'ה! תמשיך לשדר. שלום, מה אתה עושה? עושים פה סיור מודרך, מה אכפת לך? תן לי להיכנס לראות את החדשות. מה חדש? אדוני, סיורים מודרכים זה רק לפני ואחרי המבזקים, אז אם תוכל לקחת את הקבוצה שלך ו... שטויות, כל הקטם החדשות זה לחדש, נו אז מה? אתה תמיד יושב פה עם ביקיני? ששש, אסור לגלות דברים כאלה. למה? אתה לא מגולח, תגיד לי, לא פלא שאתה לא בטלוויזיה? אה, סליחה, וואו, זה ציוד התוכנית של מושיק תימור שודרה באפריים טיים וחוץ מזה אני יוצא יחידה מופחרת ולא כמוך ג'ובניק באמת? ואיפה שירתת? הייתי בבה"ד 200 זה בשר, עופות דגים? 200 קח את שלך ולך אני מבקש לא לגעת בכלום גברת, תחזיר את זה לאיפה שלא את זה, הלו מה עם פרסומת בונניוקטורס? לא! עם בונניוקטורס, החיים נפלאים הרסת לי לפני סיום, נספר לכם שכדי לקבל תוכנית ברדיו צריך להגיש תוכנית דוגמה. תוכנית פארקר זה נקרא. תוכנית פיילוט! לא, פארקר, פארקר. כמו טייס שקוראים לו פארקר. ועכשיו? אבל אני... ועכשיו, אחרי שראינו כיצד פועלת תחנה, מה שנותר לעשות זה להרכיב תחנת שידור בעצמכם. קחו לבן וחוט ארוך. זה מגוחך, זה לא יפעל בחיים! נכון, חסרה לי הערקה. תחזיק פה. בה האזנתם לעוד פרק בסדרה "וטיולייפוד אדיוק" על שלמה המדריך שמאחל לכם המשך האזנה הרבה.